MLS Studio 12 jakso, ja tänään puhutaan Futismatsi-analysoinnista. Morjesta, Aku! No terve, terve! Kaikki hyvin? Kaikki on hyvin, juu. Pikkasen nyt kelit on huono, mutta eikö häntä selellä. Joo, on se, se on varmaan ihan kiva lähteä torre viehaasti, asti katsomaan vesisadetta, kun täällä näin. Mä, mä sitten tasataan takapihalla aurinkoa, täydellä <laughs> taivaalla. No, tuli semmoinen olo, että haluan jatkaa sitä talvea ja synkkyyt, niin tuli tänne sitten Se on ihan oikein. Toi, miten muuta viime aikoina? Nyt sitten tietty perheen lomalla, mutta onko kerrannut putista seuraan. No, kyllä sitä on nyt seurattu. Että tuossa kahden viikon aikaa, niin varmaan se tuli katsottuks seitsemän kahdeksan ja telkkaristin varmaan toinen saman verran. Loma tulee paikalle ja täällä on nyt pikkasen blokattuna pelien suhteen. No niin no se on. Kaveriksi tavi viikon puuseeljälkierroksessa. En en ole katsonut, mutta onneksi tässä mä sain omireittei tota tuon no niin, to on peli tota no niin, kaverilta, niin mä katson sen jälkilähetyksen tässä näin. varmaan tänään. Tiedätkö tuloksen. En siis tuloksen mä tiedän miten Ajax Juventus pelisti kävi, mutta muutama en tiedä siitä. Joo joo, no, mä mietitelen että et sitten jos mä vahingossa spoilaa. spoilaan. Joo ei sen, ei, ei, ei ei ei niin tukkaan Joo. Joo, tot, siis tämä on ollut taas, taas just tämmöinen, että you can't make this shit, shit up-tyyppinen viikko, kun olen seurannut tätä Ruotsi Putista. Mut mennään nyt ihan ensimmäiseksi siihen, että tota, MNR-podcastitkin mahdollistaa kaikki se toiminta, mitä MNR ympärillä on, että tämmöinen kaupallinen tiedote. MNR järjestää neljä kappaletta Tukholman Derby-matkoja vuoden 2019 aikana. Näistä matkoista on lisätietoa osoitteessa www.mnr.fi kautta Putismatkat. Edullisesti katsomaan Tukholman derbyä ja samalla tuet MNR-toimintaa. Vastaava matkajärjestäjä on Viikin lain. Noin, kaukonen tiedot, tuli kerrottua. Noin, mutta toi kuulostaa loistavalta Ja se, että kun sä aikaisemmin kyselit multa, että pääset jollekin niistä matkoista, niin mä katsoin, että se marraskuun matka, niin siihen voisi olla mahdollisuus. No niin lähdet silloin, silloin messiin katsomaan Aikon ikon no, no, si Siihen täytyy tähdätä, mutta ei sitä tiedä, mitä, mitä tästä nyt tulee matkan varrella. Ei, ei Mutta tosissaan semmoisia on tiedossa. Äh, aloitetaan hei tuosta ruotsifutiksesta. Uppra äh, Gransknin on tehnyt siis tosi paljon juttuja nyt. Tän. Östersundin okay. ympärillä, ja sitten yeah. aina, aina, aina kun luulet, että hei, nyt, ei voi, nyt ei voi enää tulla mitään uutta, että tämä niin on, siis, on nyt niin pitkälle viety, että et, et, et tästä sit lähetään lähdetään selvittämään oikeus, mitä on tapahtunut, niin sitten sieltä tulee taas semmoinen, että you can't make this shit up, eli nyt siis tämä kranskning, on tuonut esiin tiedon, että EFK:n pelaajille luvattuja bonuksia Eurooppa-liigasta on seura käyttänyt katsomoiden rakentamiseen ja parantamiseen kertomatta sitä pelaajille, eli he on niin kuin, ottanut pelaajilta rahaa. Tämä <tosikin> on ihan uskomaton kyllä. Et, et, koko koko soppa on jo uskomaton, mutta tämä. No, aina, aina. Mitähän seuraavaksi mahtaa tapahtua? Et. Niin siis nimenomaan se tässä on mun se ongelma, kun aina kun sä luulet, että ei voi tulla enää mitään uutta, niin sitten tulee jotain ihan kamalaa shaipaa. Ai ai, ai ai. Kyllä. On tämä käsittämätön maailma ja käsittämätön. Ja tässä on se, miten joku ihminen tai ihmiset pystyy toimimaan noin. Ja viemään asian noin pitkällä. Niin joo, siis se, että, että tavallaan et, et, et ei ollut mitään, mitään niin kun, tunnon tuskia selvästikään tässä asiaa. Että, että, no, Gingberg on tehnyt, tehnyt sen omaa valtakuntaa sinne ja nyt sitten, vähän niin kuin Stieg Larssonkin kirjoitti, Luftslotten som Sprängless, että nyt on käynyt se ilmiö siellä sitten, että pilvilinna romahtaa. Se tulee, se tulee todella kova alas. Kyllä. Ja sit kuitenkin, niin ÖFK on, on kentällä ollut ihan, ihan siis ok, ettei se ole niin heijastunut pelaajajouhteisiin ja, ja tavallaan miksi pitäiskään heijastua. Mutta kyllä, jos tarpeeksi kauan on tuommoinen ympärillä, niin, niin en mä näe, että se hirveän hirveä hyvin vaikuttaa siihen, että mä tulla sinne, koska Potterkin on lähtenyt pois ja Potterhan oli taas se liima. Niin. Joo, ja sitten tässä on se, että mitä enemmän tämmöisiä asioita tulee esille, niin siellä voi tulla se, että pelaajat kesällä vaihtaa maisemaa jo. Ehdottomasti kyllä on, on tavallaan semmoinenkin riski olemassa. Mutta, mutta, hei. Lähdetään nyt... nyt tota... Keskustele semmoista asiasta kuin jalkapalloottelun analysointi. Me poiketaan hyvin paljon minä ja sinä tässä asiassa, koska tota, mä olen siis ihan puhdasin ihminen, joka katsoo peliä ja pelin jälkeen mä sanoa, että, että ne ansainnut enemmän tai ne olisivat vähemmän vähemmän. Että siis tavallaan mä, mä futista eri tavalla viihtyäkseni. Kyllä sinäkin seuraat futista viihtyäksesi, mutta puhut sitä, että, että, että kun mä katon peliä, niin mulle on äärimmäisen tärkeä se aspekti, että nautinko mä siitä ajasta sen pelin ympärillä sen takia, mitä mä subjektiivisesti näen kentällä tapahtuvan. Että mut puuttuu se analyyttinen ote kokonaan. Ja siksi mä saatankin sanoa sulle, että mun mielestä HIFki oli ansainnut enemmän FC Lahteen vastaan, mitä ne sai. Niin, niin. No. Joo, mutta sitten taas loppujen lopuksi jalkapallossa, niin tavoite on tehdä enemmän maaleja kuin vastustaja, eli, eli se määrittää aina sen, että kumpi joukko on ollut pelissä parempi. Mut, eli, eli jos objektiivisesti ajatellaan, niin siinä on niinku lähtökohta. On se, joukkue, joukko, joka tekee enemmän maaleja, voittaa pelin, ja silloin se on niin sanotusti parempi. Et totta kai mullakin on se subjektiivinen puoli, ja tykkään siitä puolesta, että tota, no niin, välillä havaa mennä sohvalla, löötä ja katsoa matsia, varsinkin jos sattuu tulemaan joku matsi, missä on paljon tapahtumia, niin kyllä se vie mennessään, mutta aika usein mä yritän myös, tai liian usein mulla on kynä ja paperi siinä vieressä, että mä pistän jotain ylös, mitä mä näen pelistä. Miten se on tullut elämään, se tavallaan se analyyttinen puoli, että et kun miettii, Miettiin, että me, me tullaan eri reittejä putiksi ja me eri asioista, mutta mut onko se tullut valmentamisen kautta vai mitä kautta se on tullut sulle, että sä oot analysoimaan tekemisiä? Mä, mä luulen, että jos nyt ihan, ihan tarkkoja ollaan, niin lähdetään niinkin pitkälle, kun nuorena joskus pelattiin supputeot ja meitä oli useampi pelaaja. Ja, ja siellä mä aloin miettimään, kun jossain vaiheessa mä pärjäsin paremmin ja sitten vähän heikommin, mä rupesin miettimään ja katsomaan, miten ne koiti niihin kohti iskee. Että se on niinku semmoinen ensimmäinen lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen, kun rupesi valmentamaan, niin kun olit yksi valmentajana ja halusit tietää vähän, miten vastustaja pelaa, niin sun oli pakko tavallaan valmentajana, kun olet siinä, tehdä muistiinpanoja vastustajasta sama aikaan, kuin yritit valmentaa oma joukkue. Sieltä se kehittys. Ja se viimeisin oikeastaan semmoinen analyyseihin kiinnostuminen nousi 2003, silloin kun oli nuorten kisat tuota, no niin Suomessa. U17 kisat Suomessa, mä pääsin UEFA Technical Study Groupiin mukaan, ja meidän tehtävä oli vähän analysoida joukkueet, ja katso, kuinka paljon pallon on pelissä, ja kuinka paljon se on pois pelistä, ja tämmöisiä juttuja. siis si sitten innostuin siihen, ja sitten kävi niin hyvät tuuri, että siinä mä pääsin sitten vielä VG62-vallennuksen jaamia apuvalmentajaksi tota, no niin, ykköstivariin. Ja, ja no niin, peliaikaa miettisin, mitä, mun, mitä, mitä mä voisin tehdä. Mä rupesin vaan pistämään ylös vastustajasta asioita, miten ne pelaa ja mihin ne pyrki pelaa tiedostaa meidän oma pelitava Ja sit mä niitä esitin Jamille siinä otteluaikana. Ja, ja, ja totta, no niin, että se lähtee siihen 2000-luvun alkupuolelle, että, selatti, että sanotaan nyt ihan viimeiset kolme, kolme neljä vuotta, niin mä olen tehnyt sitä tietoisemmin, niin pyrkinyt kehittämään itseäni siinä ja tuota, no niin, tuoma, viemään sitä niin vielä lastetta pidemmälle. Ää, kun puhutaan futikse, Futismatsia analysoimisessa, niin siinä on niin kuin selkeästi kahta koulukuntaa. Tai siis, niin kuin, ää, siinä Pilkkomies on kahta koulukuntaa, totta kai sitten on niin useampi koulukunta, että on näitä, jotka analysoi ja sitten on vedonlyöni-analysoinnin niin kautta. Että, niin kuin ne, jotka ammatiksi vetoja ja miten ne analysoivat se Mä oon huomannut, että ihmiset kirjoittaa julkisuuteen näitä analyysejä, niin on kaksi ihan selkeät koulukuntaa. Se toinen koulukunta, missä saattaa olla siis yhdestä matsista 40 valokuvaa, ja sitten siinä on hemmetin paljon piirustamista ja kaikkea, ja sit siinä niillä valokuvilla kerrotaan, että mitä siinä pelissä on nähty. Sitten on toinen koulukunta, ehkä enemmän se mitä sä, sä oot tehnyt, että et pyritään mahdollisimman selkeästi... Ennemmin yhdellä kuvalla kertomaan kuin se, että, että olisi miljoona kuvaa ja sitä kautta avattaisi sitä. Minkä takia sä valinnut tämän, että sä haluat pelkistetyllä kuvalla pilkkoa sen pelin palasien? No, Ensinnäkin mulla on se, että no, varsinkin kun mä teen blogin niitä juttuja, niin siinä on se, että mä haluan mennä katsomaan pelin livenä ja mä haluan totta, no niin, haastaa itseäni, että mitä mä näen sen live aikana. Ja, ja sieltä poimimaan ne isoimmat jutut. Kuten olet tota, ku, ku ku nähnyt, et sit, sit, kun mä teen sen analyysiraportin, niin se on hyvin erilainen se, kuin se, mitä tulee blogiin. Sitten siellä analyysiraportissa mennään paljon, paljon syvemmälle ihan yksilö- ja tasolle jo. Mutta mun mielestä se, että kun, kun tekee tämmöisen jutun, niin tavoitteena pitäisi olla aina se, että Pystyisi hyvin vähällä kertomaan mahdollisimman paljon. Okay. Se on semmoinen niin mun tavoite siinä, että et, et, tota, no niin, totta kai siihen voi laittaa 40 kuvaa, mutta sitten taas öö, se on 40 kuvan laittaminen. Niin, Tämä on niin, niinku semmoinen niin mun ajatus siinä takaa. Mä itse asiassa oon nähnyt sun, sun näitä. Raavustuksiin, mitäs teet. Sorry, mä käytän käytä termiä raavustus. En mä siis tarvitse mitään. Ne olisivat raavustuksiin, Juhu. mut siis äh, sä käytät just nimenomaan käsipeliä, peliä kun sä teet ja, ja sulla on molemmat joukkueet piirrettynä siihen, siihen sun, äh, paperille. Mikä sun mielestä on tärkein asia siinä Matsin alussa, kun sä saat ne tavallaan sen muodostelman siihen paperille? Ja saa varmasti osat olettaa, sillä, ne tekee analyysia, että mitä tänään tapahtuu riippuen olosuhteisiin ja vastaavista. Tai on siis semmoinen tietynlainen haju, ja mä sanoin, että sinä pystyt ennakkoon kertoa, että tänään on huono kenttä ja 7 aset, aset plussaa, että nyt tämmöinen niin valmakokkue tulee tällainen näin. Mutta se pointti, että sulla on kuitenkin jonkunnäköinen ennakkoajatus varmasti. No joo, mulla on Ee, ennakkoajatus, riippuen mihin mä teen sitä analyysin. Jos mä teen niinku ihan semmoisen yleisen analyysin, niin varsinkin jos mä tunnen joukkueet, niin ää, silloin, mun, silloin mä pystyn niin sanotusti tekemään siihen teeman, teeman, tota no niin, millä tavalla todennäköisesti ne lähtee pelaamaan, mutta jos mä tunnen heikommin joukkuet, niin sitten se on enemmän semmoista yleisemmän tiedon hankkimista. Mutta tota no niin, alku menee, niin, niin, niin ää, No ensimmäinen, mistä mä lähden tekemään on totta kai se, että ryhmitykset, sen jälkeen liikesuunnat, vähän mihin ne pelajat liikkuu siellä kentää, sen jälkeen mä lähden katsomaan vähän syöttökarttaa, ja sitten sit, tota, no, niiden avulla mä pääsen niin sanotusti hiljalle sisällä siihen peliä ja sitten mä pistämään ylös selkeästi toistuvia tapahtumia, niin, niin mä pystyn ne, rupean ne pistämään tarkemmin ylös, jonka jälkeen sitten tota, no, niin, Mä koitan taas etsiä sieltä niin pienempiä, pienempiä asioita, sitten sit kun nämä yleisemmät asiat on tehty, pelat ne pitkin lyhyillä, onko se enemmän vastaisku vai rakentu, rakentelun perustuvaa, vai niin, prässää kylhäältä, millä niin sen jälkeen sit mä pyrin katsomaan jonkin verran, miten ne toimii joukkuetasolla, miten ne toimii osajoukkuetasolla eri sektoreilla. Ja, ja sitten... Sitten sieltä mennään niinku koko ajan eteenpäin, eteenpäin. Et Joskus on peli, mitä sä voit katsoa 25 minuuttia tuntuu, että sä et saa mitään aikaiseksi Sit seuraavan 10 minuuttia aikaan kaikki kloksahtaa kohdilla. Et joskus on peli, missä eka 15 minuuttia, niin sulla on, sul on niinku aika, aika pitkälti materiaali niin, että sä pääset toisen puoleen vaan tarkastamaan, pitääkö ne ekan puoleen huomiota paikkaansa. Avasko tämä nyt yhtään kysymystä? Joo, siis ehdottomasti ehdottiin avas, avas sitä. Ja tässä nyt katon täältä sun blogista tätä FC Interin ja SIKO-välisen ottelun analyysiä. Mä siis katsoin Matsi silloin toisen jakson sun vieressä ja, ja näin vähän miten sä työskentelet. Mutta toki siis mä näin mitä sä teet, ei se tarkoita, että mä ymmärtäisin mitä sä teet. Vähän sama juttu kuin se, että jos mä menen katsoa Ajaksin treeniä ja tuo vaikka kuun laakin nelosti vai, niin ei se tarkoita, että se harjoite toimii täällä. täällä niin Joo, se on ihan totta, se on ihan totta että, no niin, että sanotaan, että moni, moni, moni mitä mä peliaika teen, niin, niin, niin on semmonen, että mulla voi olla ihan yksi sana, mikä voi olla mulle sitten semmonen, kun peli päättyy, niin sen yhden sanan avulla mä pystyn tota, no niin, tuomaan siihen kolme-neljä lausetta. Eli mä ymmärrän siitä yhdestä sanasta, eli tavallaan niin voisi ehkä käyttää hauska tavalla, että on oma, oma koodisto, mitä mä käytän, mistä mä tiedän, mitä mä tarkoitan milläkin tilanteella. Joo, ehdottomasti. Äh, kun luetaan tätä, äh, lukee sitä Inter Interasiiko-logitekstiä, minkä sä oot, niin äh, tavallaan peli aikaa mulla on semmoinen fiilis, kun sä oot kirjoittanut tässä, että hetema nousi esille mun mielestä positiivisesti. ääsiiko joukkueen, että mä tullut pilkkonusta näin pitkälle. Pitkälle. Äh, tämmöinen matsi, niin. Oliko sun mielestä Jompikumpi Kouce tässä matsissa? tai näyttikö siitä, että Jompikumpi oli selkeästi enemmän hajulla vastustajan ja valmentajan tavasta lähteä otteluun? No, sanotaan näin, mulla oli sellainen olo, että kyllä. kyllä pappa Järmekku ei tässä kohtaa niin pinnat kotiin taktisissa valinnoissa. Sen, että se tiesi, että Inter haluaa pelata, ne lähti pressämään ylhäältä pois niiden peliavaamiseen. Eli ei antanut sitä tilaa ja aikaa niille tehdä sitä omaa juttua. Toinen oli se, että myös tuota, niin miten huomioisi kentän kunnon, että sehän oli niin kuin mulle iso yllätys, kun kaikkihan me tiedetään Jeremenkon ajatukset jalkapallosta, miten sitä pitäisi pelata ja, ja... ollut 29 minuuttia, kun ensimmäisen kerran niin kuin niillä oli pidempi pallollinen jakso, missä ne pyrki maata pitkin syöttelemällä avaamaan Interin puolustusta, että siihen asti aika paljon niin reilummilla palloilla ylitettiin keskikenttä. Mikä johti siihen, että tota, niin, ää, oikeastaan niin sen takia myös Hetemäin nousi esille, että niin se oli aika semmoista vahvaa se siinä kohtiin. Jos tässä ajatet ensimmäinen, ensimmäinen pidempi palloinen vaihe Sikolla oli 29 minuutin kohdalla, ja matsi... Uva, siis, äh, nyt taas puhutaan, miten mä näin pelin, pelin niin mun mielestä 20 minuuttia Matsista oli semmonen, että, että Inter sai luotu painetta S-IKOn päätyä, mutta oikeastaan se peli hajosi sen 20 minuutin jälkeen, kunnes sitten taas Matsin viimeinen 20 minuutti hete, mä pois, niin oli Inter, Inter hyvä jakso. Äh, mutta se yksi asia, mistä puhuttiin jo pelissä, Interin oikea laita, joka on toiminut tällä parhaiten, niin se oli ehkä niinku huonoin osa-alue koko pelissä Interin. Var, va, varsinkin ekapuolella oli Interin muutama hyökkäys, hyökkäystä. No, Okei, okay, totta kai pelissä aina tulee yksi tai kaksi hyökkäystä jotain mutta pääsääntöisesti niin kyllä SKK sai aika hyvin pakotettu Interin pelaamaan vasemman laidan, va, vasemman laidan kautta ja sitä kautta niin viety Interin ne alkukauden Otetaan nyt Suomenkappin pelit ja sarja alkukauden, niin jos otetaan vertailuksi vaikka VPS-peli, miten Interi sai vahvasti hyökättyä oikealta koko aika, vaikka kaksi-yksi maali tulikin vasemmalla puolella. Muuten se oli kyllä pääsääntöisesti oikeat laidat Nyt sitä sama ei näkynyt kuin toisella puolella, jonkin verran siinä kun SHK pudotti peli, pudotti peli alaspäin ja sitten tietenkin Hetemain vaihdon jälkeen, niin sitten se Interin oikean laidan pelaaminen alkoi taas enemmän tulemaan esille, Eka puoli, mun mielestä äsiä kootti sen hyvin pois. Eli voisi kiteyttää tämän ottelun niin siten, että Jere tiesi, mitä odottaa vastustajaltaan, ja lähti, tai valitsi niin pelin lähtemisen sen perusteella. Kyllä, kyllä. Että tota, nyt, se, että nyt kun sä luet sen blogitekstin, niin tämä on asia, mikä mä jälkeenpäin huomasin, että tämä mun olisi pitänyt vahvemmin sinne laittaa jotta se olisi selkeyttänyt sitä, minkä takia SIK pelasi niin pelasi, mutta tuota, no niin, hyvä, että se käydään nyt, nyt läpi, parempi on myöhään kuin ei koskaan. Niin, tämä on mun mielestä niin kuin, mielenkiintoinen, koska mä en itse tiedä jalkapallon analysoinnista hirveästi, ja mä uskon, että jalkapalloa seuraa moni ihminen, jotka haluaisi niin kuin, päästä syvemmälle ää, tiedollisesti tähän. Ei se tarkoita, että nyt kun mä tiedän enemmän, miten tämä tapahtuu ja mitä tässä haetaan takaa, niin ei se tarkoita, että mä silti, silti välttämättä... Niin kuin, Muuttaisin omaa tapani seurata jalkapalloa, mutta mun on ihanaa tietää lisää, siis tavallaan haastaa Joo, Joo ja se, se viesti, minkä, minkä, minkä mä nyt tuosta sain, niin totta, no, niin oli oikeastaan mun positiivinen. Mä olen koittanut tehdä ton jutun semmoiseksi just, että se on vähän niin kuin sellainen, että, että ensi kerran kun se meit katso peli, niin sulla on joku ajatus, että miten nämä joukkueet pelaa. Mutta mut, se viesti, mikä oli, että nämä pitäisi olla, tai saisi olla vielä syvällisempiäkin, niin se oli oikeastaan ilahduttava kuulla, että on, on, on niitä ihmisiä, jotka oikeasti haluaa lukennoit ja haluaa saada enemmänkin tietoa sieltä. Ja, ja, ky, kyllä se ainakin itselleen, kun on nähnyt joukkoiden pelaavan, niin on se kivempi mennä katsomaan, kun on joku odotusarvo pelissä, että miten ne mahdollisesti lähtee pelaamaan. Ja sitten jos huomaakin sen, että hei, nämä tekee nyt jotain toisin, mitä ne on tehnyt tähän asti, niin... Kyllä se on ainakin mua, se, se, on se, mikä mua viehättää, että tuota, no, tuleeko jotain yllätyksiä vai pystyykö ne sillä, minkä kaikki tietää, niin sillä vielä tuota, no niin, parantamaan tekemistään. Tämä on siis mielenkiintoinen pointti nyt tämä SIK, että mehän oli talvikauden suurempia alisuorittajia ja monessa, ei niin asiantuntijapiireessä, mutta monissa piireissä kuitenkin spekuloitiin sitä, että, että pappa Pappa saa kenkään ennen juhannusta. Nyt SIK on pelannut alkukauden silleen, että he ovat voittaneet kaksi matsia. Ja eilen 0-0 klubi vastaan. Se, mikä siinä klubimatsissa oli mun mielestä silmiinpistävää, niin klubi oli onnekas, että ne ei hävin. Siis oikeasti. Vähän sama juttu, kun klubilla oli viime matsissa vasta vastaan, edes kupsiin vastaan, niin Rudakov on osoittanut, että hän on sarjan paras ja Ilman Rudakovia klubilla olisi nyt kaksi tappioputkea. Okei. Okay. S.I.K. oli eilen, varsinkin toisen jaksolla, pallollisesti todella vahva. Niiden keskikentän kolmio toimi hyvin. Klubi oli koko ajan askeleen peräs. S.I.K. sai hyvältä hyvält tontilta, vapaa sen takia, koska klubi joutui rikkoon, jotta ne sai ne hyökkäykset katki, katkia. Niin kun, niin nyt taas pääsemme siihen, että miten minä analysoin jalkapalloa. Eli ei olisi ollut vääryys, jos s olisi toisen jakson tehnyt yhden maalin. Vottelu päättyi 0-0, mutta se ei olisi ollut vääryys. Kukaan ei olisi kritisoinut sitä missään mediassa, että s voitti väärin, koska s oli pelillisesti parempi joukkue. Aivan, eli, eli, eli tota, no niin, ainoastaan maali ei puuttumaan muuten toimi. Kyllä, just näin. Ja se on niin kuin mielestäni mielenkiintoista, koska SIK on kuitenkin parjattu tosi paljon. sitä on parjattu siitä saakka, kun Simon Valakari sai kenkään. Joo, ja mä, palatakseni tuohon, millä sä aloitit, että SIKon talvikausi oli hyvin heikko. Ää, mä luulen, että ää, et, totta, no, niin siellä on valmennus tehnyt valintoja, että halutaanko Suomen kapissa tuloksia vai no, niin, yritetäänkö viedä peliä eteenpäin, treenataan sarjaa ajatellen, että on vanhan sanonta, että harjoitus, harjoituskauden pre-seasonin pelit, niin ne ei välttämättä kerro yhtään, mitä, mitä sarja tulee olemaan. Joo, eihän ne tietysti käy suoraan. Ja sit, niin, niin mun mielestä yksi iso asia on ollut se, että Suomen kapissa Mostak ei Pääkoppa pysyi ihan täysin kasassa, Et tuli tyhmä punainen kortti ja tämmöistä, ja nyt sitten taas niin interi ja klubi vastaa, niin Mosa keskittyi pelaamaan. Että kyllähän niin selkeästi halusi pelata sitä peliä, pelata omilla vahvuuksillaan, no, Turussa ei onnistunut, kun kenttä ei antanut myöden siihen Mosan tapaan pelata, mutta sitten taas Seinäjoella, niin kyllä Mosa nousi keski keskiakselilla isosti esiin. Se on, on hienoa kuulla, mutta sitten mä, oon, mä oon miettinyt tota paljon sen pelin jälkeen ja miettinyt sitä, kuin näkymätön, tavallaan näkymätön se oli, hän oli Turussa, niin, tota, no niin. mutta se, millä tavoin hän käsitteli sen pelin aikana, niin hän pelasi joukkueella ja, ja hän, hän, hän laski, että joukkueen etu on hänen etu, eli se, että jos on pieni rooli, niin sitten on pieni rooli. No, se, etu, se, koneen, se on kypsyyttä. Mun mielestä se on kypsytää se, että totta, no niin, jos Suomen kapissa niin sen päi kestänyt, eli on ajatteluongelma, niin voisiko olla syynä, että on joku rankempi harjoitusjakso alla, että on, on jo valmiiksi väsynyt, väsynyt, kun pelit tulee. Eli tavallaan ei ollut siinä virkeystilassa, mitä pelissä pitäisi olla, niin ehkä se vaikuttaa hänen, hänen tekemiseen vahvemmin kuin totta, jonkun toisen pelaajan tekemiseen. On siis painetta varmasti isoat, kun miettii, että hänen sopimusklubiissa puretti sen takia, kun kävi höntsäämässä futsali kauden futsaligassa. Äh, Pelaatut talve futsalia on ollut pitkään, niin kuin roikkunut löysässä hirreässä, niissä hän pelaa putista. Sitten tuli diili SIK-ohon tavallaan kesken harjoituskauden. Se on ollut pakko tehdä enemmän duunin, mitä muiden päästä sille tasolle, koska kaikki kunnian futsaligan, mutta jos sä höntsaat jengi, joka treenaa kerran viikossa, niin et saa ole veikkausliigaan valmis. Vähän vähän keskenkuntoisena Suomen kappiin pelaamaan hirveet paineet niistä koska media kirjoittaa susta, kun mostakin ja niin. Niin, niin, ne on semmoisia ulkoisia häiriötekijöitä, mitä hän ei ole välttämättä pystynyt käsittelemään niin hyvin. Näin, näin se on nähtävä. Öö. Yksi asia, mikä mennään pois kokonaan S-Siikoista. on siis mun positiivinen yllätys. Minusta kiva, kivaa, että avasit vähän niin kuin mitä sa nähnyt SIK siikon s varsinkin tuo Turun, Turun matsi, kun pääsit siitä kerta ylipäätänsä Anasoin. Jatketaan matkaa eteenpäin. Maanantaina sä Hongan ja IFK Maari välisen matsin. Mä katsoin samaan aikaan toisen IFK ja, ja Lahe välisen matsin. Mä itse pidin jo Suomen kapissa siitä tavasta, miten Iekko hyökkää. He olivat siis paljon aktiivisempi, mitä koskaan aikaisemmin Ly lympäri-aikakaudella. Mitä sanoit siinä Honkamatsissa? No ain ainakin sen, että tota, no niin, se, ää, se, se mä muistelen nyt, mulla on mä fiksuna miehenä, että tiesin, että tämä on tulos ja jätin muistinpanut kotiin. Niin, niin, niin, tota, ää, mä muistan, että mä kirjoitin ylös, että... IFK on paljon pelavampi, mitä sen maine on. Ja, ja Varsinkin siinä toisen puolella, kun ne meni johtoon, niin siellä oli useita hetkiä, kun mielestäni se, se vanha IFK, tiukka puolustus, pitkä pallo pudotus ja siitä selustaan, niin toinen, sitä oli tietenkin vielä kenttäkin vähän myötäili sitä, mutta se oli eri, erittäin tota, paljon pelavampi, mitä aikaisemmin toinen mikä oli, niin ne tulee olemaan hyvä joukkue erikoistilanteissa. Hyvä joukko ja erikoistilanteessa, että kulmapotkut oli semmoisia, mitkä tuotti selvästi hongalle vaikeuksia. Ja, ja, no Kulmasta tulikin kaksi-yksi maali, yksi-yksi maali, sitten tässä tuli sivuva pari jälkitilanteessa reboundista. Kettin pääsi iskemään molemmat nämä maalit. Uskon, että se tulee olemaan yksi ase myös pelavuuden lisäksi. Kun kentät antaa myöten, niin se joukko tulee olemaan paljon pelavampi, mitä se on ollut aikaisempina vuosina. Saku-Pekka Sundeliin kirjoittiin Kettingillä lukittu puolustus tästä matsista. Mielestäni se oli loistava otsikko, koska se myös piti, piti mun mielestä, mun mielestä on hieno nähdä, että no niin, lehtimiehet vielä löytää tällaisiakin otsikoja, eikä vaan niitä negatiivisia. Niin on, joo. Siis mun mielestä se eilen mun IS-otsikko niin tuosta HIK-pelistä että tyyliä, että nyhjätään nolla 0 kun olisi kirjoittaa tätä löi hoiko nahtaaleita se on miten, miten näistä käsitellään, mutta ihan toinen tarina. Ketti ilmeisesti ollut äärimmäisen hyvä siinä pelissä, kerro lisää, Mä olen kiinnostunut hänestä. Uh, no mun mielestä, mun mielestä se oli semmoista No hänellä, on, mä en muistanut tämän toisen totan, topparin nime, mutta totan, niin he on pelannut aikaisemmin yhdessä ja se, se heidän sanaton työskentelyn se näky siinä pelaamisessa, että totan, niin mielestä keskuspuolustus oli suhteellisen varman olone. ja, ja muutenkin, muutenkin se koko joukkueen puolustuspelaminen niin siitä siitähän IFK on tunnettu kylläkin, mutta äh, se, oli, se oli taas semmoinen, että siinä oli, oli niin, kurja järjestys ja, ja totanani, mun mielestä saivat hyvin pidetty hongan poissa vaarallisilta alueilta. Et, et, varsinkin se eka puolella, kun peli oli vielä tasaisempi, niin honkahan ne muutama hyökkäys mistä maalikin tuli, niin totanani, ne oli semmoisia, mitkä aiheutti ongelmia IFKlle. Okay. Äh, Honga oli siis ropsi vastaan mun mielestä järkyttävän seksikästä pelaava, pelaava joukkue, mutta nyt sitten... Tota... Joo. Öö, ei tullut aina pinoita tä tähän matsiin, niin... tai tullut tässä matsissa pinnoja. Mikäsi hongan pelaamisessa, Matti? Mä luulen, että se oli se, että ehkä öö, kenttä ei antanut myöten heidän no niin, omalla omal pelitavalla. Mutta se, mitä öö, muistelisin, niin, totta, no niin ainakin se, heidän pelaamisessa, mistä mä tykkäsin, jos verrataan tähän näin, kun paljon otsikossa ollut tämä oppipojat, niin hongan pelaamisessa, niin Mun mielestä siinä hyökkäämisessä oli vaihtelevuutta, että se oli välillä nopeat, välillä se oli rauhallista, välillä tultiin pidemmin syötöön, välillä lyhyemmin syötöön. Siinä oli paljon puole painopistemuutoksen puolenvaihtoi ja, ja tota, no niin, eh, ehkä se, mikä heidän ongelmaksi tuli, niin, niin, niin semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta pelistä, että Honka ainakin ekalla on pyrkii paljon hyökkäämään vasemmalti ja samaaikaisesti sitä CFKkin hyökkäsi aika paljon oikealta, eli samaa laitaa oli aika paljon käytössä molemmilla joukkueille. Ja, ja, ja. No niin, no niin, niin tämmöiset. Tulee ekana mieleen siitä. Joo, Mielen, mielenkiintoista. Kaiken kaikkiaan. Ja, kaikkia. mm. Mm. ja, ja totta, tietenkin se... Se myös varmaan vaikutti aika paljon siihen hongan pelaamiseen, että oli erittäin hyvä alku, että siinä oli mun mielestä laukaus, joka meni molempien tolppien kautta ulos ja oli hyvä painetta. Käytös katsomaan se 1-0-maali, mikä tuli 10 minuutin kohdalla, niin sehän oli oikeastaan ensimmäinen hongan hyökkäysmaalia kohden. Mä luulen, että se myös vaikutti siihen pelaamiseen aika paljon. Joo, joo. Sehän on kaiken kaikkiaan niin kuin, niin kuin kivaa, kivaa, että pystytään jakamaan näitä pelejä ja katsotaan. Sitten, mitäs muuta mulla on tämän viikon aikaa tehty? Paro, niin paljon että on kerännyt kaikkea, Tuossa on noin alasarjatkin alkanut ja, ja ka kaikkialla on pitänyt olla, olla, mutta oikeastaan missään ei ole kerännyt, kun meillä on, meillä on tuo yksi nelivuotias ollut lähes 40 asteen kuumeessa, niin. Televisiojalkapallo on ollut tuttu tällä viikolla. Joo, no ihan, ihan varmasti. Että, no niin, että itse asiassa se honkapelin jälkeen mä katsoin vielä Hugouden IFK-Jöteborgin pelin. Ja vaikka sen matsin, niin mä olin positiivisesti yllättynyt siitä, että ensinnäkin ää, ää, se joukkue pyrki pressäämään ylhäältä, jollei siihen ollut mahdollisuutta, niin nopeasti yhtenäisesti vetäytyi matalampaan blokkiin. Ja, ja jos sit matalassa tuli riisto, niin nopeasti eteenpäin vastaiskuun. Toinen, mikä oli huomioitava, niiden pelin muistaakseni mulla jäi semmoinen mielikuva yhdestä tilanteesta, että no niin, avaus, ja, ja neljä syöttöä, neljä tai viisi syöttöä myöhemmin maata pitkin pelattuna pystysuunnan pallohallinnalla. Ne pyrkii jatkuvasti hyökkäämään ja sitten tuli muutama kerran, ne pysty ihan maalivahdin lähteneessä tota, avauksessa niin rakentamaan maalintekopaikankin että Dugodin olisi loppujen lopuksi parempi joukkue ja, ja voitti sen pelin 2-1, mutta tota, no niin, Göteborin pelaaminen, niin, se oli ilahduttava katsottu, se oli mun mielestä Miten siinä matsissa vaikutti se, että Göteborg kuitenkin pelasi vajalla? Ää, no, si si vaiheessa itse asiassa mielenkiintoista oli se, että tota, no niin, se peli oli siinä vaiheessa vielä sellainen, että se näytti, että nyt tämä ihan täysin Dugodin peliksi, mutta Göteborin, Tasottisen pelin, olisiko ollut niin joskus 80 minuutin, vähän jälkeen 80 minuuttia, 82-83, tasoitti sen pelin, ja tuota, no niin, se ei niin paljon näkynyt se, että ne oli yhden vajalle päinvastoin, mielestäni mun mielestä tiivisti jopa niiden pelaamista. sitten ihan peli lopusi, Juukoden tuli ja pisti sitten Että se oli, se oli niin silloin mielenkiintoista, että monta kertaa näin käy, että aina oletetaan, että vajalle on huono juttu. Niin totta kai se sitä on, sehän vaatii pelaajut paljon enemmän työskentelyä, monta kertaa se, se jopa parantaa joukkueen pelaamista. Et mä itse seurasin tuon Aiko ja Siriuksen välisen matseja, matse, kun kaksi matsia voittanut Sirius-sarjakärjestä. Tuli Aiko, vieraks Frenzille Aiko, tosissaan taustalla oli kaksi nolla tasapeliä, ei mikään hirveä hyvä kauden alku, tietystikaan hallitsevat mestarit. Nyt oli ensimmäistä kertaa aistittavissa, että kone alkaa käynnistyä, että se mustakultainen koneisto alkaa löytää sitä hyökkäysvariaatioa, mutta edelleen puolustussuuntaan, niin herra jestas mitä koomailua. Siis Linner on kaksi aiempaa matsii, pelastanut Aikon takaiskuun, mutta ihan kaikkee sekä poika ei pysty. Se on kuitenkin nuori maalivahti. Tämä on huolestuttava. Ruma sanoi, että huolestuttava joukkueen on päästänyt 0,33 maaliita rotteluun, mutta se, että, että, että miten niin kuin miettii sitä, että, että mitkä odottamat olisi, olisi niin kuin näin maalikona niin katsottuna, niin kyllä. Ilman loistavaa pelaamista, vähän niin kuin HIK Rudakov, Rudakov niin, niin AIK ei olisi voittanut siriusta eikä olisi hakenut tasapelipiste Nordjöpingiin vastaan. Onko se niin, että AIK on tehnyt alle yhden maalin ottelukohde? Joo, ja nehän on siis tunnettu siitä, että tekee kaudesta toiseen nurlingin alaisuudessa, niin sen vajaa yksi, yksi maaliperottelukohde. Joo, mutta no, se, on, se on kyllä... Se on kyllä, no sit, siinä suhteessa, jos se on ihan tunnettu, niin sit se on, he on ihan aikataulussa mutta kyllä toi silti, että jos halutaan niinku kärkisijoille taistella, niin, tota no, niin kyllä, niitä, kyllä se maal, maalien periaatteessa pitäisi olla siellä vähän päällä yhden ainakin tota, no niin, tehtyjä maalien ottelukohdeet. jos mieli täällä olla. Joo, tästä meidän kuumenpotilas kävi kysyä, että mihin, mihin roskikseen laitetaan? Pillimehu roskat. Meillä on tota, tosi tiukka toi kierrättäminen tai koto ja se on hyvä lapsillekin opettaa, mutta se on ihan toinen asia. Niin, tosta Aikosta. Kolme matsia. Maaliero Kaksi, kaksi tehty, yksi päästetty. Pisteitä viisi. Että tavallaan on niin kuin, ä, aikataulussa, mutta sit kuitenkin jotain sitten pelistä puuttuu. Ja nyt ää, tällä hetkellä. Siirtohuvuissa viedään Daniel Sundgreni kreikkaan kesän siirtoikkunassa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sit mestaruuden voittaneesta puolustuslinjasta, kun siitä on viety kaksi topparia pois ja nyt ollaan viemässä sen jengin paras wingback pois, mm -hmm. niin se on aika iso muutos. Se on aika iso muutos ja, tota, no, niin jo, jo se, että kaksi, kaksi viety keskeltä pois, niin, niin, niin si, siinä valossa, niin nyt kolmen ottelun jälkeen yksi päästetty maaliin, niin se on kyllä se on hyvä suoritus puolustussuuntaan, mutta sitten taas just jo, jollei hyökkäyssuunta ole tehoin, niin, niin, niin viedään siitä sit pois vielä yksosanen, niin ei se ainakaan sitä paranna. Ei, ei missään nimessä. on ollut siis tosi hyvä. hyvä Hän sai, oli siis edelliskauden lopussa oli tämmöinen niin kuin sydänvika, mikä tuli vain yllättäen. Ei se ollut sydänvika, mutta se oli siis joku, joku siis hänen sumeni päässä, ja hän joutui tehohoitoon pitkäksi aikaa. Ja siitä sitten sen enempää en, en ole tietyn, mitä, mitä mikä se loppuinen diagnoosi oli, mutta hänestä ei tiedä, että, että tuleeko hänestä pelaamaan kotista enää. Toipui siitä, paino huikeen kauden 2008, tuli tärkeimpiin pelaajia. Pelaajimestaruusjoukkoja, mehän voidaan aina sanoa, että sehän on meidän suomalaisten ansio, kun hänen isä on syntynyt vammalassa. <lacht> Mut, tota... Sisu. Kyllä, kyllä. Nyt sitten miestä ollaan viemässä puolitoista vuotta sen jälkeen, kun ei tiedetty, että koskaan ja makas tehohoidossa Karoliinskalla, niin, niin ollaan Ulkomaan ulkomaankentille. Että ihan hieno kasvutarka siinäkin tietysti. On, on, on. onhan noita mit... Joku voisi sanoa urheilusuola ja just niitä tarinoita, mitä me kaivataan. Et onhan toi niinku ihan uskomatonta, että olet, olet niinku lopettamisen partaalla tai pakotettuna lopettamaan ja sitten sieltä nyt yhtäkkiä pääset sitten vielä isommille kentille, missä tällä hetkellä olet. tässä on nyt, nyt AIKO-kohdalla alkaa olemaan vähän se, mitä me ennakoitimme alsvenskan ennakossa. Finn-Svenskanin kanssa, että, että Giftsundsvalli kohtaa tämmöinen tai ilmiö Ruotsin puhutaan niin termiöllä eli joukkue ostetaan hajalle. Suunnitelma oli, sitä ei tapahtunut. Vaikka he pelas kauden ja heillä tota, heil oli paljon suurempi rahan tarve, mitä niin esimerkiksi AIK Mutta AIK ostetaan täysin rikki. Siis sieltähän viedään pelaajat käsistä. Ää, mun käsitteeksi tämä on vähän tämmöisen pienempien jalkapallomaiden tuota, niin mestarijoukkoiden niin, niin, niin, tota, dilemma aina, että joukkue ostetaan rikki. Koska kuitenkin Ruotsi on sen verran kuitenkin iso futismaa, että tuota, niin se kiinnostaa ulkomailla, jos siellä pärjää, niin sieltä helposti tullaan hakemaan pelaajia. Kyllä, et siis, jos Hoivel on myös hyvä esimerkki, on puhuttu ennenkin ensin Suomen mestaruus, minkä takia hän alkoi kiinnostaa Ruotsissa, sitten ruotsin mestaruus ja hei, toi toppari halutaan ulkomaille, Ja sitten hän lähti ja pelasi hienon uraa ja tämäkin mies oli kuitenkin lopettamisen partaalle tuli jostain tyyli Itävallan kakkosesta. Tai jostain Joo, mun käsittääkseni Traksma suurin piirtein ympäri puhusi hänet tuota, tulemaan Suomeen ja hän ajatteli, että no ei tässä mitään häviettäväkään enää ole. Sitten siitä oikeastaan ura lähti Et joskus se yksi askel taakse voi olla tuota, niin kolme askelta eteenpäin. Kyllä, näin se ehdottomasti on. Hei, tota, äh, olen valmis ollut, tässä mä olen tänään lähes, lähes Lahteen katsomaan paikan päälle Interin ja Lahden välistä lahti interi, koska se on, se on kotijoukkue. Mitä mieltä saa takusti, että onko se OK pistää siihen matsiin päälle Interin paita, missä seläs ruke okay, penninkangas? Ää... Kumpaa silloin kannusta Lahteen vai Interiin? Sanotaan, että on vähän sama kuin mulle kysyttäisi, että onko se OK tykätä Klopist-managerina. Vaikka tuota, no, mä voisi sieltä Livepullin seurana. No totta joo, sitten tuolla on Everton homma. <hätä> niin, niin, niin, tota, no, niin miksei? Se on kuitenkin osa Interihistoriaa ja, ja, ja no, sä oot fanina, en tiedä mitä kautta sä ne paitas saat, mutta totta, no, niin, fani käyttää rahaa paitoihin ja pelaajat vaihtaa suuntaan, niin mun mielestä, miksei se laittaisi? Tai on vielä niinku Pennin Game Worn-paita, että mä oon sen sitä kautta. Että hän on no, pelannut tällä paidalla. Veikkaus No niin, no. Sitten siinä tapauksessa, miksei Miks no. ei? tätä, no niin. Kyllä. Tämä on siis mielenkiintoisia asiaa mun mielestä. Ei meidän kannatakaan vielä lopettaa, kun tuli, tuli uusi vähän <laughs> Mutta mielenkiintoinen mun mielestä just toi, voinko sympata jotain tyyppiä, jos se on inhoamassani joukkueessa. Niin Kymmenen vuotta sitten, kun minulta olisi kysytty se, niin mä olisin vastannut että ei missään nimessä, niin koska mä olin tosi paljon ehdottomampi. Mutta nyt mä oon että mä esimerkiksi ihailen järkyttävän paljon Cristiano Ronaldoa, vaikka mä en voi esimerkiksi niin Real Madridin aiheuttaa muus Mut Mutta silti mä ihailin Cristiano Ronaldoa. Joo, no se, se on tätä ihan samaa, mäkin olen miettinyt paljon ja just sen takia mä otin tämän globin esille, esille totanani, koska tuo no, vähän voidaan sanoa samaa näin, että totanani, Sami Hyppiä. Aikanaan, niin kun se pelasi Suomen paidassa, niin se oli aivan loisto jätkenut. Sitten kun se pelasi punaisessa paidassa, niin mulla oli vaikeuksia tuota, no, niin hänestä pitää. Tai ei ainakaan äänen voinut sanoa, että pidän hänestä. Tuota, varsinkaan kun oli Mersi-Sai-Daabi kyseessä. Niin, tuota, miksei? Sitten tässä on se, että sä tavannut ihmisen sä ihmisen kanssa. Niin se on tavallaan ihminen, ihminen, jota sä kannatat ja seura on seura, mitä sä kannatat. Joo, edes vielä, niin hän on ihmisenä aivan mahtavaa, että et, et harvoin olen niin lämmintä ja sydämellistä ihmistä, tavannut futiksen parit, mitä Pennin Sitten tavallaan myös se sulkee tämän meidän jakso, jossa puhuttiin paljon SIKoita, niin hän on kuitenkin SI-kon kautta noussut tähän suomalaiseen huippuputikseen, minun niin tietysti ei ole SIK on kasvatti, hassu, hassu juttu, että ei ole SIK on kasvatti, kun SIK ei ollut olemassa silloin, kun hän on ollut pikkuin, mutta SIK on nimenomaan se seura, minkä Teemu Peitinkaan kanssa nousi suomalaisen Futiskansa huulille. Joo, hän, se on mahdollistanut hänellä tämän uran, mikä hänellä nyt on. Kyllä. Ja, mutta hei, näillä puheilla mä toivotan sulle oikein aurinkoisiin päiviä sinne on reviehaa. Mä itse menen katsomaan, että jos paistaisi Molemmat nähdään varmaan Futista, tota... Mä näen tietysti parempaa, kuin mä näen veikkausliigaa. No, mä en näe paikallista veikkausliigaa täällä. No, niin. <laughs> Mutta mut, ehkä, ehkä muutama päivä antaa omia ajatusten olla ja levätä, ja sit, kun tulee takaisin, niin olisi taas pirteempi. Niin ehkä se tekee ihan hyvääkin. Tekee aivan varmasti. Ei mitään muuta kuin oikein paljon kiitoksia kaikille ja Morjens! Morjens!